Sziasztok, ez itt a Quick 111. adása. Én Neurotik vagyok, és itt van mellettem. Michael, sziasztok! És ez itt a különleges Halloween kiadás. sok dologgal készül, nem készültünk semmiről. De néztünk tökös képeket, úgyhogy tök jó. Igen. Úgyhogy tök királyok voltak. Nagyjából ennyi. Sziasztok! <hállt> De miért még elköszönünk, helyesbíteni kell, mert múltkor akkor a emeletes maraságban ja, mondtunk, hogy ez nem igaz. <gül> De utána így gondolkoztam, mert néha szoktam. Nem, az, hogy néha egyszer a kettőt nem tudom csinálni, a beszélet és a gondolkozást, ez sok embernél így van, nálunk is, őszik. <gül> és hát azt mit is mondtunk? Egyetem hát hát azt, azt mondtad, hogy... már. Rá. Így van, valami formulásos hülyeséget mondtuk a Quake champions kapcsolatban. Mindegy, az a lényeg, hogy az nem úgy van, hanem teljesen más, hogy köszönjük szépen. Így van. Tehát lényeg, hogy ez ilyen community challenge volt, hogy az egész kommunitának hány játékot kell lejátszani? Mi ezt levetítettük egy pistikére, mondjuk, hogy majd ő egyedül megcsinálja. Igen. Az a baj, hogy a mai farmolós világban ezen senki, tehát ezt se csodálkoztam, meg én se. Hogy, hogy én csodálkoztam, de elhittem. Igen. Igen. Igen, tehát hogy benne van. Tehát én azt is kénezem belőlük, hogy ha milliót ad egy ember, akkor az kap valamit. És majd lesz ilyen, egy egymillió dollár. Kérj, kérjük, aki, aki miattunk farmolt, mint az őrült a Quéke champions -ba. Az, az jelezze, és bocsátot kérünk tőle személyesen, is. én nehet, is utazok hozzá. És, mondom, és, és bocs, mindenki más pedig gratuláljon neki, mert ő hozzájárult ahhoz, hogy a tő, közösség többi tagja előbb kapja meg a skint, illetve a permanens karaktert. Így van. Mondjuk azt és nem tudom, egyébként... hogy elértéked, de az 500 ezeres határt azt átlépték, az milliósat azt nem tudom. És egyébként annyit kellett volna csak csinálni, hogy megkap te is, hogy belépsz a játékba mindennap. Igen, igen. Amit én nem csináltam meg, úgyhogy... Én egyszer beléptem, majd le belépek még egyszer. Ez, ez egy elég, szerinted? Hát, hogyha aktiváltad, és utána belépsz, akkor csak megkapod, nem, nem? Nem Hát nem majd nem kiderül. Így. Most erről nem nyilatkoznánk még egy hülyeséget, úgyhogy inkább... Az ja, biztos nem így működik, ahogy most mondtuk, az a lényeg. Mert mutkó se hát a Mindegy. Mindenki nézel utána minden baromságnak, amit mondunk, és akkor baj nem lehet. És majd utólag javítsatok ki, hogyha esetleg tévedünk. Nem esetleg nagy news oldal lenni. Így van, így van. És, és, és ilyenek. Pontosan. Úgyhogy, úgyhogy en, en, ennyit. Akkor erről ennyit, tudunk, ennyit szerintem. A Quake championsról ennyit tudunk elmondani. Igen. Kérem, ami. Kapcsoljuk. Ja, hogy már kapcsoljuk ki, a már vége. Ja. <laughs> Na jó, haladjunk tovább. Most. Igyekszek egy olyan hírt mondani, ami nem hülyeség, talán még aktuális. Ez pedig egy szomorú hír, megint lelőnek egy... Igazából egész jó játékot, ez de te is sokat Igen. játszottál, nem? A Dirty Bombról van szó. Elvileg a szerverek azok még menni fognak, viszont már nem fejlesztik tovább. Igen, tehát, hogy a, a, tehát ez, ez, ez még a jobbik változat. Tehát, hogy a, a pecseket. Vagy azt hiszem, még pecsek is jönnek, csak extra tartalom nem fog jönni. Ja, igen, igen, igen, ha igen, minden igaz, nem? tehát új karakterek, meg új pályák, meg ilyenek nem lesznek. Szevereket, azért karbantartják, tartják, legalábbis reméljük. Igen, nem hagyják ott a fejlesztők a játékot, csak van nekik jobb dolgok is, <gül> mint foglalkozunk. Igen, mondjuk egy free-to-play játéknál egy a Dirty Bombról, aki nem tudná, az Ez egy free-to-play játék, ingyenesen letöltöd, játszol benne, és nem is tudom, mit lehet már venni igazából, tök régi játszottam. Hát ilyen karaktereket, mert itt ilyen izéket csinálsz. Igen, mert mer, pakk meg ilyenek. Ilyen uh -huh. pakkok vannak, igen, és akkor, és akkor azon belül csinálod, a választott ki akar. Mondjuk az nekem sose tetszett, tehát hogy ez a játék nem rossz, de szerintem ez a karakterkejálásos, kártyás, hülyeséges marhaság, ez nem kellett volna vele szerintem. Igen, tehát nagyon elcseszték. Ugye a Dirty Bomb csapata az korábban a, a brinket fejlesztette, amiről igen. sokszor beszéltünk mi is hogy mekkora király lenne, hogyha azzal játszanának, aztán játszottunk vele, és meggondoltuk magunkat. Hát, hát jó lenne, lenne hát hogy játszanának vele, meg jó lenne, hogyha mesterséges intelligencia nem lenne olyan, amilyen. Igen, tehát azon a játékon még lenne mit fejleszteni, van benne potenciál, sose fogják már fejleszteni, és itt végig is történetnek. Hát a zörténmob is hasonló. Hasonló, Csak ez legalább ugye ingyenes lett, lett mert a, jó, mondjuk a Brinkaz az nem lett ingyenes, de volt már, hogy tehát ilyen bagóért dobálták, én arra, emlékszem, ez hogy annyira olcsó volt minden DLC-vel együtt, hogy, hogy ilyen, ilyen pár euróért meg lehetett kapni, tehát hogy ez majdnem ugyanaz a kategória, és a Dirty Bomb az annak a továbbgondolása, mert nagyon sok elem átjön belőle. Tehát a grafika, a látvány, a karakterek egy-két fegyverek ja, egy szerintem pályárész. a Brinkaz az jobb volt. Sok szerintem is. Szerintem is. Tehát én nem tudom, hogy csinálták meg ezt. Mi, mi volt az alapja a Dörti Bombnak de sok szempontból így visszalépésnek érzem a Brinkhez képest. Igen, ö, e egyszerűsödött a, a... A lehetőségek száma. Nekem az nem tetszett. Tehát, hogy abban egy nagyon jó, ilyen skill valami volt, amivel kiválasztottad magadnak, hogy mégis mi akarsz lenni, és itt ezt ilyet teljesen elvették, hogy amit beszéltünk az előbb, hogy ilyen kártyákra tették át, ami tényleg tökéletes pofommel minden, de például, hogyha pörgetsz egy kártyát, és azon vannak képességek, akkor olyan képességei vannak, amik a kártyán vannak. Tehát ennyi, azt nem tudod utána változtatni. És ez szerintem ez, szerintem, ez, ez, ez hülyeség. Tehát ez nem így kell volna megoldani. Nem tudom, mi van ezzel a brinkel, de ezért mindig játszanak emberek. Jó, ilyen 40-50 ember. A hát most, ez, most, e, most ezért a clifford összeteni az... összetenni a két kezét? 40-50 emberért. Lehet. A, <gül> a lobrickers azt már előtték. Hát ez már igen. hát szerintem ma biztos. Hát múltkor ingyenes volt már az utolsó időben, nem? Még most is játszik vele egy-két ember néha. De szerintem az az, hogy belép, kiírja, hogy már nincs szerver, ő kilép. Igen. Nagyjából ez. Szerencsé. Pedig az is egy, az egy jó játék. Én mindig elmondom, amikor előkerül, az egy jó játék volt. De elmegyük nem csodálom, hogy bedült. Réteg játék, szar marketing. Hát igen, az a baj, hogy ebből mostanában annyit láttunk, hogy nem igaz. Bár mondjuk általában fordíva szokott lenni, mert a szar marketinget most már arra értjük, hogyha valamit túl hype és nem tud megfelelni a hype-nak. Nem, az a túl jó marketing. Jó, az a, túl jó a marketing túl lő azon, amit el akar adni. Így van, így van. Erre mostanában több példát látunk, az az igazság. Elég sokat, elég sokat. Na, úgyhogy, de ez, ez még mindig jobb, Tehát, hogy én, én kiegyeznék azzal, ha az összes játék idézőjelesen így szűnne meg, hogy valójában nem szűnik meg, csak, csak nem kap a fejlesztést, mert akkor legalább játszani még mindig lehet vele. Így van, így van. Úgyhogy az a tartalom, ami benne van, az vesz, legalább nem veszik kárba. Igen. Még a lowbreakersnál is elcseszték azt, hogy Őszintén szólva, 2018-ban szervereket fenntartani nem egy nagy valami. Főleg, főleg olyan, olyan terhelést elbíró szervereket, amin a, a Lowblakers játékosok, mint a 15, elfér. Tehát, hogy az így konkrétan szerintem én hmm. tudnám üzemeltetni se pénzből, vagy nem tudom, tehát így a semmiből. Tehát, te annyira, szerintem ez ilyen magatel összeg, Ilyen nagy cégeknek, tehát azt hiszem, hogy ők sem akarták már mondjuk fejleszt. Én nem, nem értem egyébként a Lowbreakers-nél. Most, most elkezdünk a Vagy hogy, hogy miért nem játszották meg azt, hogy akkor futunk vele egy kört free-to play modellben? Ezt én sem értem. Tehát nem kellett volna semmit csinálniuk, mert az egész játékot úgy kezdték el fejleszteni, látszik rajta, hogy arra vagy rá, hogy free-to-play modellben lett volna megcsinálva. Tehát Sőt, szerintem volna csinálniuk, hogy átkapcsolják az egész. Jó, nyilván egy idő után akkor már. Úgy fejlesztették tovább, hogy már a free-to-play felejtős volt, tehát hogy több, többet kéne rajta dolgozni, de én nem értem. És hogyha nem úgy csinálták is. volna meg, mondjuk, hogyha nem egy overwatch vacsat akarnak csinálni, mert azt akartak, hogy azért adták ilyen drágán meg minden, hanem mondjuk csinálnak egy Quake champions -t. Tehát, hogy é. mondjuk kiadják Early -be, amikor fizetni kell érte egy 20 eurót vagy 25-öt, és akkor később ingyenes lesz, és lesznek skinek meg mikrotranszakciók, és lehet, hogy nem lett volna egy rohadt nagy stára játék, de egy ilyen kvékcsámpiónsos átlag pár száz ember, vagy pár száz játékos számot belehetett lehetett volna vele lőni. Könnyedén. Ehelyett meg az a baj, hogy túl sokat akartak egyszerre, és hát aztán nem nagyon. Is a kvékcsámpiónsos számokat most jelenleg. Jó, de az amúgy egy kicsit csal, mert a Bethesda ízeéből is ja, ilyen a Bethesda A is nyomják. Tehát, hogy jól. nem csak a Steaméről. Jó, de csak Steamen a napi pik az ilyen 3000 fölött van. Na, most, hogyha mondjuk, hogyha mondjuk, hogy nem is ezer, mert, mert a Quake champions mondjuk azt, hogy van neve, és a kvék az eladja, tegyük fel. Van. Akkor nem 3000, hanem mondjuk csak ezer van naponta, hát az is már mennyivel előrébb vannak, mint ahhoz képest, amik voltak. Jó, mondjuk egy free-to-play játéknál azt számít, hogy mennyit költenek bele, hogy az hozzá -e vissza a fejlesztési költségeket. Hát jó, de hogyha több játékos van, akkor nagyobb eséllyel költ valakítás. Na, mondjuk a lowbreakers azért nagyon nagy tábort kellett volna behúzni, ahogy az jövedelmező legyen. Tehát lehet, hogy igazra mentette volna meg, hogy free-to-play-re vált. Nem tudom, hogy hát, hát, Az a baj, hogy ezt már nem fogjuk megtudni soha, úgyhogy. De ezek én... a lett volna, ha lett volna benne betűr mód, hát igen. amivel később a csapat próbálkozott. És amivel még szállalmasabb volt, úgyhogy... Akkor elbuktak mint a ház. Na, ott viszont már ezt a free-to-play-es dolgot, de hát ezt meg már nem. Annál kellett volna megnézni. Ja. Hát mindegy, ők tudták. Aztán rosszul tudták, ha van ilyen. Eléggé. Pedig egyébként nagyon jó akciókban is volt a lowbreakers, arra emlékszem. Úgyhogy megcsináltat volna azt az elején, hogy leveszik az árat nagyon, és akkor azt mondják, hogy na, akkor ez az új price, és akkor vegyétek, vigyétek. Hát, ha több, sokkal többet el tudtak volna adni. Hát, de akkor meg azok, akik teljesen elvették, azok meg rinyálnának. Hát, mint ami most a Tomb van. Hát, hogy okay. Okay. levitték nem tudom hány százalék az árat, és akkor akik az elején megvették, azok elkezdtek negatív kritikát írni a játékhoz, mert hogy, mert hogy mi, mi ez, hogy leveszik a játéknak az árát. Hát ez mindig így szokott lenni, egy később ezt meg olcsóbb lesz. De hát de, ja, nem értik meg, hogy te mondjuk már addigra kijátszottad, amíg az a szerencsétlen olcsóban megvetettet, Ergo, neked előbb lett meg az élményed, aminek így csak most lesz. Igen, és lesz, hogy -e az... magát. 50 helyen meg ilyenek. Igen, van. Jó, mondjuk az is azért, hát engem is fel húzni, amikor... Kevéssel azután, hogy kijött a játék, már, már ez van. Nem tudom, én nekem egyszer volt ilyen, azt hiszem, a, a tífnél, az új tífnél, hogy megvettem minden kiegészítővel együtt 5 euró környékén, és utána rá egy-két hétre leáraszták 4,5-re. És akkor buktam rajta fél eurót, és akkor uh, gondolkodtam, hogy Úristen, most mi van? De én. Fél eurót buktál rajta? Igen, fél eurót buktam rajta, az nagyon keményem. Ki? Hát ez nagyon kemény. De aztán rájöttem, hogy amíg ezek. Ki, ki fél eurót engem is De, az de addig én már kiátszottam, érted? Tehát, hogy é. az élményt megkaptam. Hogyha előbb akarod az élményt, akkor fizess többet. Ez régen is így volt. És hogyha ha ez így jön ki, hogy pont mondjuk a leárazás előtti napon veszed meg, hát most ez, ez olyan, hogy beh. Tehát akkor bársz tovább, addig, ameddig lenne már az addig, amíg csak lehet. Ezért vannak ilyen akciókövető oldalak, ahol meg tudod nézni, hogy az áram hogy változott, mi volt a legkevesebb, a adták, mi volt a legnagyobb akció rá, mikor volt az karácsonykor, nyáron, vagy ilyesmi. Úgyhogy ezt lehet. Tudsz várni rá, hogy mi? Igen, igen. Mondjuk, akik a Bethülfül egyet megvették, nem tudom, az 5 eurós akció előtt, meg Season pass vettek. Még mielőtt ingyen adtak igen. Igen, tehát az úgy eléggé kellemetlen lehetett nekik is. Jó, Le én jó, mondjuk megjelenéskó már, már ki van nekik oldva minden. Érted? Ja. Tehát Én mondjuk iskor meg megvettem, és az az tényleg elég rég volt. Azt mondom, hogy engem, hát én kifejezetten a körülök, ezt beszéltünk róla egy párszor, hogy most lett egy csomó új player, Igen. nagy részük síkülye, és nem mindig csak az eleműben vannak. De hát az ez, ez magával vonza az olcsó bárat. Ez medikek be... hangálnak el melletted. Nem, nem, nem élesztenek fel, ilyenek, ilyenek előfordulnak. Hát ez mindenhol van, sajnos. De legalább van sok játékos. És ilyenek lehet, lehet örülni. Hát van, már is kell. Igen. Na, a dirty bombot kibeszéltük, a breakers t kibeszéltük. Beszéljük ki a Red Dead Redemption 2-t. Úgyhogy. hogy se te, se én nem játszottunk, olyan, mert ugye PC Master rész. Igen, és valószínűleg még egy darab végem is fogunk. Így van, így van. Bár a hír, amit belet linkelve ide, és aminek kapcsán beszélünk róla, hogy, hogy elvileg jövőre jöhet PC-re is a Red Dead Redemption 2. Egy áruház rakta ki talán a, a svéd médiamart, hogy pontosak akarunk lenni, az internetes boltjába kirakta a PC-s Red Dead Redemption 2 -t. Most ez lehet olyan elírás is, hogy a hülye félrenyomta, hogy az nem PC-s. Tehát ez nem, nem lehet igazából bejelentésnek venni, vagy bármilyen hivatalos dolognak. Szóval lehet, hogy csak egy elírás volt, az is lehet, hogy valóban készül, és majd lesz. Hát én, én szerintem száz százalék, hogy lesz. Tehát, hogy annak idején a, az első Red Dead Redemption azért nem jött ki PC-re, mert azt az Euphoria motornak a változatát használtam, ami a GTA 4-et, és amikor a GTA 4-et kiosztották PC-re, az egy köpedelem szarport volt. Tehát a, szerintem még az az Arkham Night-nál, meg, meg amit mostanában ki voltak ilyen bukták, még azoknál is rosszabb volt. Az egyszerűen borzalmasan futott minden gépen, és szerintem még a mai napig van olyan csúcskategóriás gép, ami nem tudja elfutatni, És azt azért nem hozták ki, mert ugyanazt a motort használta, viszont a gt 5-nél már ezen változtattak, és ugye ott ráhagytak a szem egy évvel a konzolos megjelenés után jelent meg PC-re? Vagy másfél, valahogy így? Igen, jóval után. Ah, jól emlékszem, és akkor a, ezt az időt ezt felhasználták arra, hogy megoldják a problémákat, és sikerült is nekik, úgyhogy nagyon jó lett, és ráadásul a GTA 5 nél a bevételi forrásnak a legnagyobb részét azt a PC-sek szolgáltatták. Tehát, hogy PC-re vették meg, PC-n vették az online-ba a pénzt, meg az ilyen hülyeségeket, tehát valószínűleg eleve úgy csináltak meg, hogy a PC sport már ott van nekik valahol. Lehet, hogy kicsit kell rajta a csiszolgatni, meg leszelgetni. Igen, és ráadásul ez a Red Dead ez ugyanazt a motornak a változatát használja, mint a GTA 5-ben volt. Tehát azt fejlesztették tovább. Nem egy új engine-t tettek alá, hanem annak a, az elősen modifikált változata van alatta. Igen. Ezért nem is csodálnám, hogyha, ha, ha jönne PC-re. És szóval... én azt mondom, hogy a jövőre. Igen, ez szerintem is rá tűnik és az, hogy, hogy PC-re nem jött ki egyenlőre, az szerintem nem is technikai dolog, mert nyilván ugye több hardware, többet kell optimalizálni, stb. stb. Viszont az szerintem inkább marketing, hogy még be se jelentették, mert hát nyilván most megveszi mindenki, akinek van pc je is, tehát nem várják ki. Még szerintem így is már sokan megvennék, akinek van PC-e, hogyha be is jelentették volna. PC Meg az szerintem, az szerintem ez, ez pont egy olyan játék, mint a GTA 5-nél, amit akár több helyre is megveszel magadnak, tehát hogy Akár igen, igen. De most nekem is megvan Social club de hogyha a Steamen le lesz úgy árazva, akkor megveszem oda is, mert, mert amúgy ez egy kurva jó játék, meg, meg, meg, meg tényleg tök jó az egész online része, meg minden nagyon jól ki van találva, és a redded valószínűleg ugyanez lesz, bár én egyelőre, amiket néztem gameplay nekem kicsit olyan, nem, nem, a, nem azt mondom, hogy üres a játék, de olyan nagyon nagy és nagyon sok a lehetőség, és kicsit olyan, mintha könnyű lenne benne elveszni. Sokban az üres járat. Ö, igen. De, Én is néztem arról a streamet, és ott is a, a streamer arról panaszkodott. Hát bemondhatom igazából a nevét, nem? Hogy a most a, a streamét Nézegettem, ő nagyon sokat játszik most Red de nem nál és kifejezetten az a játékos, majd belinkelem a... Szerintem belinkelem a... Nyugodtan belinkele, szerintem... Ha, ha, minőségi, ha minőségi játékos, minőségi streaméről beszélünk, azt el lehet mondani, és be lehet linkelni, hogyha pedig olyanokról beszélünk, akiknek, akiket nem nevezünk nevén, azokat nem. Jó, tehát Voldemort streamet nem fogunk belinkelni, linkelni. már most beszögeztetjük. Jó, tehát Ammonstein játszott vele, és ő kifejezetten az a játékos, aki így szeret ilyen nyílt világú így elmenni, gyűjtögetni dolgokat, de még ő is azt mondta, hogy olyan üres járatok, meg olyan mechanikák vannak a játékban, ami kifejezetten idegesítők. Tehát például ez nagyon jó volt a streamen, amikor benéztem, hogy így láttam, hogy megy hegyemvölgyön át, tehát amikor kijelöl egy questet, hogy akkor el akar menni, akkor a GPS téve, így bejelöli, hogy akkor az út, utakon hogy kell oda eljutni. És akkor nézem, hogy megy egy árkombokron keresztül, az út az csak úgy dísznek van ott. és így ezt meg is jegyeztem, és mondta, hogy akkor egy megmutatja, mire jó az út is. Kapcsolta, van egy ilyen autópilóta szerűség igen, igen. amit így bekapcsolsz, és akkor így faló megy magától, te így nézed. Hátradőlve, ami történik. Tehát van valamilyen szintű gyorsutazás, de néhány helyre így eljut, mintha te unod a lovaglást, csak nézed. De hogy végig kell ülni az egészet, amíg a, a ló megy, ami egy tök hülyeség, nem is értem. Hogy de hogy ez nem is baj. Meg. Tehát a GTA 5 sem volt festrevel, ott is menned kellett egyik helyről a másikra, nem tudtál uh, ez, Ezzel így mesterségesen kihúzzák a játékidét. Játék ezzel nem is feltétlenül ez a baj, hogy kihúzzák, hanem az, hogy még a GTA 5-nél a világból adódóan, elég sok a látványosság. Tehát házak, akkor egy hát területem, tudom, így meg megbokrok. Igen. Tehát, hogy, hogy itt egyszerűen nem tudsz annyi mindent belerakni, és itt nem, nem tesz két méterenként egy kaibát, ahol van egy Quest, Pint mert. Ez jól az néz ki az néz jó néz nem lesz Ja, Jól néz ki, persze, ja, jól. És ez a mód egyébként bugos, mert <laughs> így ment az úton, és egyszer csak így, valahogy egy keresztben megállt egy postakocsi, és ez a ez az autópilotára kapcsolt ló, úgy, ahogy volt, kikenődött a postakocsi szélén, és így összeesett, akkor elkezdett egy lövöldözés, és így néztem, hogy most ez komoly. Tehát, hogy oda beállt egy random puskocsok. Ami egyébként jó, hogy ilyen események vannak benne, de ha te bekapcsolsz egy kvázi autopilotát, akkor nem azt várod, hogy kikenődik majd az valahol, és elindul egy olyan folyamat, ahol neked valamit kell csinálni. Igen, valamit kell csinálni, igen. Én is néztem streameket és volt egy streamer, na, ami, ami abba történt, na ezt nem nevezük nevén, tehát hogy, hogy megállt egy aranyású előtt, és lenyomta azt a gombot, hogy interaktálni akar vele, de nem nyomott semmit. És csak ott állt, nézte, hogy mit csinál a csávó, és az a csávó egy idő után eldobta a tálat, és megtámadta. mászott, és elkezdte ütni, és ő megcsodálkozott, hogy miért csinálja ezt, és szerintem ahogy ez nem bák, hanem ezt direkt benne hagyták. Tehát annak idején a vadnyugaton ott nem volt olyan, hogy hogy megvédenek a többiek, meg minden ott mindenki a saját utcáért felelt. És hogyha uh -huh. te odaálltál valakivel szembe, aki aranyat most, és elkezdtél bámulni, akkor 10 perc után lehet, hogy én is nagyon vertem volna. <gül> Igen. Ez így jól megvan bent csinálva. Egyébként nagyon, tehát annyira részletes tényleg a játék, Igen. tehát így Ez már Sims kategória amúgy, amiket van. tudsz csinálni a lovaddal, Igen. meg a karaktereddel. Tehát volt egy olyan jelenet is, hogy <kül> egy őzet, őzre elkezdett vadászni, az őz az valahogy elkezdett menekülni, tehát kapott egy-két lövést, de nem, nem pusztult el. Elkezdett menekülni be a folyóba, elkezdett úszni, de közben így nem tudom, sebeitől, vagy megfulladt, de hogy így egy ilyen pizi hulla őz lett belőle, és akkor szépen bement érte, kihúzta, lerakta a földre, megnyúzta, mindezt olyan részletességgel, mint egy dokumentumfilm az egész pasztus, hogy az őz hogy fulladt bele a folyóba. És azok az animációk, amikor te Ogyan csinálsz olyan. bármit, azok hogy néznek ki? Tehát, hogy én, én tehát a pók voltak még gyönyörű animációk az új pók de ebbe egyszerűen minden mozdulat annyira a helyén van, hogy az hogy nem igaz. Nagyon durva, igen, ez van, van rajta munka rendesen, az látszik. Igen, igen. Meg hát, a, lóvan, a lov, tehát a lóra az őzet, és akkor ott vérnyom megmaradta, ahol az őz ott volt a lóban. Tehát ilyen nagyon durva, hogy mennyi mindenre odafigyeltek. Hát ez olyan hülyeségekre is, tehát, hogy amikor én ezt hallottam, hogy a lovaknak a heréje kisebb, hogyha hidegebb vagy és nagyobb, hogyha ha meleg részben. Tehát, hogy ez, ez, ez tényleg csak a rockstar játéka lehet, nem? Ami ekkora marhaság. Ezt nem tudtuk elendőzni a streamen, mert egy kancával voltam. De amúgy, amúgy tényleg én láttam, én láttam különböző képeken a heréket. Én néztem a lóherét, és teljesen más. Igen, tehát akkor a, mondhatjuk, hogy a Red Dead Redemption 2-re nem összehasonlító videók vannak, hogy hogy néz ki. Ez én Playstation-on meg Xbox-on, hanem, hogy hogy néz ki a ló, heréje, hideg ment meg Igen. És ez Igen. De erre lehet építeni csatornákat már igazából. És az a durva, hogy én tehát azért bizakodom abban, hogy ez lehet, hogy még gébővítés nélkül is elfutna nekem normálisan, mert ez PS4-en is megy 30 FPS-en. És, és oké, a városokban néha ledroppolja a frémet, de tehát nem néz ki sokkal rosszabbul, mint mondjuk a PS4 prós vagy az xbox One X-es változat. Ja, nagyon néz ki, múgy, játék. Ahhoz képest, hogy ezeken a sútyókonzolokon megy. Igen, azért szállalmas dobozokon. Tehát szutykakon. Na mindegy. Most lesz, mire csorgatunk a nyárunkat egy évig, amíg ugye lebétatesztelik ezek a szerencsétlenek, aztán akkor hirtelen jó lesz nekünk. Mondjuk nekem, nekem annyira a GTA 5 se volt a játékom, hogy nem igazán értek, mert, mert tök jó eltítve, hogy sosem szippantod be. Nekem meg valahogy ez. Ez, ez. Az, jó volt. Ez olyan, hogy, hogy valószínűleg játszani fogok vele, de, de most így látatlan, úgyhogy ezzel nem játszottam, és a GTA-val játszottam, nekem a GTA jobban tetszik. Igen. Tehát mondjuk én régen is mindig a GTA, tehát én a GTA 2 óta játszom a GTA-kat, és nekem a redded, meg ez a western dolog nekem sose volt annyira kedvencem. Mondjuk az, az érdekes volt, az látszik rajta, hogy mennyire tényleg a GTA-ból átvett dolgok vannak. Tehát, hogy lövöldöző, az a harc, az full GTA, meg amikor néha jönnek ezek a... Meg kicsit Max Payne. Max Payne, 3. Igen, igen, igen, igen. Vannak ilyen lassítások, meg ezek a, néha ezek a fekete-fehérbe átváltó lassított felvételek, azok is ilyen full GTS, mert szinte várnád, hogy kiír, hogy vésztit, vagy, vagy valami értel. Hát az, az annyira, annyira adja. Hogyha tényleg valószínűleg ez fog jönni PC-re, mert hát elég sok pénzt hagynának az asztalon, hogyha nem tennék és a Rockstar az nem ilyen típus, tehát azért 5-6 évente kiad egy, vagy fejleszt egy játékot általában, úgyhogy igen. utána már ki szeretnének belőle szedni valami pénzt is. Tényleg az online-ról te tudsz valamit, az most megy, úgy tudom, az... Novemberben. Nem, nem? Novemberben fog elindulni elméletileg, és a, senki nem tudja, hogy miről lesz szó, de valószínűleg egy ilyen GTA 5 online részéhez hasonló. Igen, igen, igen azért világos szépen. Arra nagyon kíváncsi leszek, csak szerintem. De szerintem kiveszi belőle az ökörködést? Mert ugye a GTA online-ban volt mindenféle ilyen hülye pálya, mint tudsz versenyezni, meg ilyen marhasságok. Na, szerintem ez itt nem lesz. Tehát, hogy ez ilyen realisztikus, ilyen lehet, hogy akár olyan lesz, hogy ilyen különböző foglalkozásokat föl tudsz venni, és akkor például te lehetsz bőrkészítő is. Ja, rpg bőr. Igen, ilyen RPG-jellegű. Én ezt is el tudom képzelni belőle. Hát szerintem simán lehet a körködés, csak nyilván magának a Reddit a világába. É, vagy, vagy akár olyan is lehet mondjuk kártyázni. Igen, de egy igen. csomó tevékenység, van, kombinózni így az onlineba, és akkor nem mobok ellenem hanem mindenki leül, azt az egy player érted. Sőt, én azt is el képzelni, hogy ilyen WoW-szerűen lenne MMORPG-re megoldva olyan szinten egy szerveren, hogy mondjuk el tudod dönteni, hogy rendőr leszel vagy bandita. És akkor van a PVP zónák, és ott automatikusan becsatlakozol a csatába az egyik oldalon. Jó, az mondjuk túlval lenne, de most egy kicsit elszálltunk, szerintem. Hát, amikor, Na, igen, a Rockstar talán. Nem tudom, a géti 5 -e se csináltak ilyeneket. Ott is beraktál, tehát beléptél, player voltál aztán. Max voltak ilyen RP-szerverek, ahol mindenki eljátszotta, hogy ő most a nem tudom. Hát ez, ah... ez itt is lesz valószínűleg, tehát az... Jó, jó, jó, de hogy itt van a szerver, az nem adott ezt támogatást, csak a playerek voltak olyanok, hogy na ők most akkor inkább így játsszák, mert az vicces. Igen. De mondjuk ez tényleg nagyon állat lenne, hogyha ezt így belevinnék, tehát egy konkrét MMOR, RPG, TPS, nem tudom, mit hoznának ki belőle az online. Az, az, az nagyon király lenne. Tényleg. De Szerintem tényleg valami olyasmit kapunk, mint a GTA 5-ben volt, tehát mégiscsak onnan fejlesztették tovább az egészet. Úgyhogy olyan hasonló megoldások lehetnek. Bár ott nem tudom most mik vannak, mert az is marhasokat fejlődött, tehát annyi minden van már abban is. Tehát autóversenyezni lehet benne, Igen. Meg golfozni, meg Mét csy, perj, és biztosra, mindenféle szarság. És ez mind ingyen van. Tehát, hogy ez a ja, ja, ja. Mondjuk az durva, hogy a Rockstar, ezt itt tudja tartani. Jó, van nekik mikrotranzakció, tehát ilyen sárkársatok. Ja, De és mondjuk és... Akkor, tehát itt, tehát ez pont egy olyan játék, ahol rontól nem éreztem azt, hogy, hogy ez például kellene. Tehát, hogy, mert mert a pénz az így is gyorsan jön főleg, hogyha csinálod a helyszteket, meg amúgy is az elején szintezel, meg, meg annyi mindent tudsz csinálni, hogy nem veszed észre, hogy kell a pénz, vagy nem kell. Jaj, jaj. De azért elég sok dolog valami marhasok pénzbe kerül. Luxus akarsz venni, meg? Igen, igen, jó, de, de mint a luxus nem, nem, nincs szükséged. Tehát, hogyha jaj, jaj, jaj. megveszed, de ez nem olyan, hogy mondjuk gyengébb vagy a többiekkel szemben. Igen, igen, igen, igen. Tehát ez nem, nem pay 2 Nem, Úgyhogy azt hogy ez most novemberben, hogy hogy lesz ez megoldva a és a, a És majd, ha jól sikerül, megveszünk pc re így van, mert hogy biztos lesz. Már alapból van a játékban FPS mód. Tehát annak idején a PC és GTA-ba került bele az FPS, és később rakták bele a konzolosba. Tehát, hogy... Nyilván megy azért a Ez nem egy agysebészet. Az, hogy benne hagyták azt, ami amúgy is belekerült. Ja persze, hát valószínűleg azért hagyták benn, mert hogy majd egérrel lesz jó játszva. Jó, lehetséges. Hát majd kiderül. Egy, szerint, egy, egy, egy, egy pár hónap múlva visszatérünk rá, mikor majd elkezdenek hírezni róla. Ja. Na jó, van, viszont, viszont amit meg meg lehet venni PC-re. És érdemes hát, is. Hát kötés level 10.000. <gül> Az bármi, ami a Humble -ok kerül mostanába. Igen. És adom, hogy games. <gül> Most igazából van két bandül, ami jött. Kezdjük a Kezdjük a warner -re? Hát warner az volt régebben, akkor kezdjük azzal szerintem. Hát ezt, amikor kiadtak, akkor mind a ketten néztünk, hogy fú, ez király bandl, ebből minden megvan. De akinek nincs, annak rohadtul éri. Tehát ennyire még nem, nem tetszett band úgyhogy úgy, hogy megvan. Tehát, hogy ebből tényleg minden megvan, és minden meg is éri. Tehát, hogyha valaki nem akar pénzt költeni, már az, már az egy, már a 0,88 eurós is megéri, mert benne van a Shadow of Mordor Game of the Year összes kiegészítős minden lószal. Meg a Batman Arkham Origins, ami mondjuk nem pont a legjobb Batman játék, de nem rossz, és a Scrabble Naut Slam, ami meg egy kurva jó kis játék. Ez a három játék egy dollárért. Így van. Ez ilyen, mit kapsz egy dollárért? Még Magyarországon sem semmit. Szinte. Hát most már lassan egy gombószfejét is vége. Épp, hogy nagyon pici gombócot. Igen, nem észre egy pici gomboszért, hanem helyette ezt megveszed. Így van. És ugye. A... Mag is nagyon. Hát Így... a középső az me pedig megint, ugye? A... A Bastion, ami egy nagyon király kis ilyen kalandakció játék, ami no. azt neked is megvan, és meg te is játszottál vele, és neked te is tetszett. Nem Akkor ugye a Mad Max... Nem volt rossz, de nem az én játékom. A Mad, Max, ez, Mad Max, az, az, az nagyon király. A Mad Max, meg a Shadow of Mordor, az is nagyon egy kapta fára megy. Igen, és mondjuk a Shadow of Mordor-t én ezt végig játszottam, a Mad Max-el azzal így nem. Pedig az is nagyon jó kis cucc, csak hamar megvonhatók ezek a, a nyílt világú játékok. Igen, ez egy tipikus olyan játék, meg nekem a Shadow Mordor is olyan volt, hogy egy-két óra után le kellett tennem. Tehát, hogy meg a Mad Max is ilyen volt. A vége fele meg olyan, hogy ilyen óránként kilétem, fél órát bármit csinálni és visszaléptem. Tehát, hogy egyszerűen már annyira túl sok volt, hogy, hogy mindig ugyanazt kell csinálni minden rohadt területen, ugyanúgy fel kell kutatni az erődöket, ugyanúgy le kell győzni az izéli felszállítás. biztos mi vagyunk a reprezentatív példa, mert tehát mondod, óránként ki kellett lépned. Tehát, ha egy órát játszik, akkor az cső van a bőve jó. Ah, meg a jó játék, pont. Csak, csak tente. Csak telítődsz vele. De például a Mad Max-ben nekem nagyon tetszett az autóvezetéses rész, meg maga az autóvezetés, az, az nagyon jó ki volt találva. És Igen. akkor még ugye a középsőben itt van az Injustice Gatsamongasznak az Ultimate Edition, -ja, ami meg egy nagyon királyi ismerekedős életé. Az is milyen már, hogy az Ultimate Edition. Tehát minden benne van. És ez is. Tehát az egész csomag kevesebb, mint 5 dollár, most négy tehát 4,14 század a dolláron állami ami ilyen... Ezer forint fölött egy kicsivel. Tehát ezért a hat játékért, jó, még kapsz hozzá egy 10 os leárazást a Lego Incredibles-re, ami jó, ilyen... 10 os kupon kivált be, tehát hogy... Tehát, nem hiszem. Igen, tehát akció az 10 az mi az mi? Az nem akció. Az nem akció, így van. Ma végre, megtanultátok nem. a leckét, az akció 75 ról kezdődik. kezdődik. Én mondtam, én tanultam meg. Én meg ja, tanultam. hát igen. Ja, jó. Mindenki megtanulta. És 12 dollárért meg itt van benne az Arkham Knight, meg az Arkham Nighthoz a Season Pass. Így van. Ami, tehát az összes tartalom megint minden benne van. És amúgy az Arkham knight már aránylag jól össze is rakták, pecselték, szóval most már most már működik is. Nekem azt hiszem, az megvan minden. várj, nem tudom, hogy mindennel együtt. de lehet, hogy mindennel együtt. Ez Én szerintem minden jött, mert már állandóan akciózták annak idején Én, a season pass állandóan. Most már tényleg el nem ilyen single player játékokkal rendszeresen játszani? Annyi van már, mint a szemét. Hát jó, de az az a jó, hogy az megvárt. tehát hogy a multivalk ez már hát, azok az meghal ki a lehetőség, tehát a single azt a... Multi a multivalk, azok sose játszak, basszus, hát a multik azok végtelenségig játszhatóbb. Jó, de úgy mondtam, hogy a tehát tehát a múltinak eltűnik a játékos bázisa. Most, hogyha egy Skyrim-mal nem játszik rajtad kívül senki a világon, attól, te még tudsz vele játszani. Itt érdekel, igen. igen. Ja, tehát, hogy de hogyha mondjuk most a, tegyük fel a Black Ops 4-nek becsülőnek a szerverei, akkor érzékenyesen dobhatod ki a kukába a játékot. Olyan, egy nem fog nem fog lenni. Jó, most ez csak rossz olyan példa volt, de. Nagyon volt. rossz példa. Elmondja, hogy mennyire népszerű. Jó, akkor olyan, mint a low na akkor azzal játszani lehet. Na, érted? Na, jó, jó. az a manám. Nekint egy ha. rossz példa. Nem <laughs> Na, te egyébként igazad van. Na, úgyhogy ezt a, ezt a bandult ezt nagyon tudjuk ajánlani. Mostanában nem voltak olyan igazán jó csomagok szerintem, vagy hát csak hát sót, egy, mint állandóan jöttek volna. Igen, igen. Meg ilyen szoftver, könyv, szoftverbandulok. Meg ilyen bandul, igen. De, de ez, ez, ez nagyon odaver. Tehát, hogyha ha itt valakinek csak egy-egy van meg belőle, én, én azt ajánlom, hogy az egész pakot vegyem el nyugodtan. Ja, és még egy 8-9 nap lesz belőle, mikor ezt ha, ha gyorsan hallgatod a podcastet, ha nem, akkor gyorsan néznek, hogy. Hogy mennyi van még belőle. De ezek tényleg jók. Na, és akkor nem csak ez van, én meg is lepődtem amúgy, hogy betettek még egy bandolt, mert régebben volt az a mániájuk, hogy kevés csütörtökön van új játékos bandol, és most, most beraktak még egyet. Igen, de ez a Day of the Devs uh, fantázián évre hallgató kis cucc, ami ilyen, nem tudom, tehát ez ilyen, nem is tudom, hogy ezeket ki kirakja össze. De már volt ilyen több, nem? Ilyen. Igen, igen, ez ilyen vá... szerintem mindig más. Develóperek Mind... kedvence. Szerintem. Igen, de ez szerintem mindig másra ki össze. Tehát uh, most nem tudom, kit választottak ki, mert így nem látom. De mondjuk. Egyébként ott van, hogy ki, kinek a kedvence, nem? Ha rákattintasz int, ott vannak. Ja nem, az nem az. <gül> mindegy, akkor nem a a Jó. <gül> <gül> de mindegy. Mondjuk, ez, ez se rossz bántul így első ránézésre, hogy őszinte legyek. Tehát nekem ez a foltratól Remastered, ez, ez például egész jó, ilyen régi, klasszikus felújítva. Igen, amiatt egyébként gondolkozom, hogy az egy dolláros behúzom. A közepest azt nem tudom benne, nekem a ukulele ez megvan. A rhyme az nem tudom, hogy érdekeled, de az azt hiszem benne van még mindig egy fanatikálos bandőrben is. Igen, igen abban is benne van. Az Origins-esben azt hiszem, ha minden igaz, amit múltkor linkeltél. Igen, és az, az is egész jó. Igen, az még most is él. Ott 5,19 euróért megy a cucc. Hát itt nem sokkal drágább. És, és elég sok más játék is van benne. Grégu, ez az egy, amit ismerek ebben a <gül> Na, de itt, de itt van még a Hotline ami kettő is, ami mondjuk. Tehát kell mondjuk nincs meg a jó kard. nem? É. Igen. Hát, ö, ja. Azt hiszem. Én az egyet se játszottam ki, szóval. Én annyit tudok róla a Hotline Miami 2-ről, hogy az egy után jelent meg. <gül> Köszönjük. <gül> hát szinte minden tudok róla. Egy értelmű kapitány csapott. <gül> Viszont, ami még érdekesnek néz ki, ez a drifter. Igen, csak az, az, baj, meg, az meg már a baj, hogy már a nagyobb csomagban van, nem? Tehát, hogy no, igen, igen, ez. Jó, mondjuk ezzel se játszottam. Most én nem játszottam ezzel? Még hát színletén játszott, gondolom akkor nem. A, igen, tényleg. <hih> ja. Mert Nagy a jukka azt viszont tudom ajánlani. Az viszont egy marha jó játék. Már ott megjön a közepes. Na engem ez érdekelne nagyon. És ez már még kevésbé régi játék? Tehát, hogy no, ez azt hiszem idén jött ki, ha minden igaz? Uh, igen, igen, igen, igen. Ráadásul ez ilyen Kickstarteres projektként. Igen, és akkor ez, ez végül is a, a pc is Mario akar lenni, vagy valami ilyesmi? Uh, olyasmi, hogy ez az a recsidentlenki. Nem vaj, a, a ne kes, Még az is hasonló, csak az igazából egy mész végig a izével. Itt meg, itt meg lényegében kapsz a... ilyen, tehát úgy működik nagyjából a játék, hogy kapsz ilyen területeket, ahol tudsz mászkálni, és össze tudod gyűjteni egy könyvnek a lapjait. És ilyen nagyon elborult figurák vannak. Tehát van egy kígyó, ami, az pont rajta is van a, a nézőképen ott, ami van egy nadrág. Amit ja, az piros, vesz, igen, amit, amit úgy vesz fel, hogy a kígyó jön lefelé az egyik szárán a nadrágnak, és a másikon megy vissza. <gül> <De> hát ilyen, <gül> és akkor olyan, mint hogy a, a farka vége, az a kezelenne, lenne, tudod? Az ja, igen, igen, igen, igen. És ilyen, oh, istenem ki az a hülye, kez, ki találhatod, de jó puf, édes meg ugye maga ez a lyuka léle, a lyuka az a az a kaméleon, igazából, a léle az pedig a fején lévő kis denevér. Tehát ez két ilyen lény, ami együtt mozog, és ugye tudsz valamit csinálni, hogy felugrik, és akkor a denevér az úgy repül, az viszi magával a kaméleon. Ja, igen, igen igen. Akkor akkor nem dolgozani dolgozani két igen, igen. igen. igen De ilyen nagyon jó pofa az egész játék. Mondom, így területeket kapsz, és akkor ott meg tudsz csinálni dolgokat, gyűjtesz ilyen lapokat, abból tudsz vásárolni újabb területeket, ott végigmész, kapsz újabb, kicsit ilyen hát ilyen metroidvériás hát akartam ráhúzni. Igen. Igen, hát ilyesmi, igen. És uh, a pályákon is vannak mindenféle iriózaságok, tehát van ahol például át lehet változni Kamionna. van, I egy, Minden pályán van ilyen Ilyen kis szerkezet, ott egy mob odamész, és akkor beállsz, és akkor minden pályán valami változol. Nem az első pályán, volt. Oda... A másodikra emlékszem, az megragad, hogy egy ilyen hókotró kabion vagy, nem tudom mi vagy. És akkor azzal <gül> <a> másod... <gül> második tudsz menni. És... Jó köröm arra Igen. A víz alatt is lehet benne úszkálni, és akkor gyűjteni össze mindenféle hülyeséget. Na, tehát engem például ez a játék érdekel a legjobban ezek közül. Ja, ez, ez szerintem az nagyon megéri és ez csak közepesben van benne, úgyhogy még nem is kerül annyiba, de még nem tudom. Mondjuk ez ebből még bőven van, tehát ez 15 nap még lejár. Úgyhogy erre bővebben rá tud mindenki nézni. Ja, de ki a szereti az ilyen 3D platformer játékokat, mindenféle hülyeséggel, annak szerintem ez nagyon. Azt próbálja ki a hotline kettő. Nem, nem, az nem ugyanaz a lehetőség. Ezt egyébként folytatni kéne. Csak tudod, Single Player. Jó, ja, hát igen. Tényleg, akkor azért nem játszottál vele. Nem, mondom, nagyon aranyos kis játék. Ó, most lehet, hogy úgy kellene csinálnod, hogy nem az, hogy nem játszol színlöpélye játékokat, hanem színlöpélye játékokat nem veszem meg, mert minek? De ezek tök jó játékok. És majd igazából tényleg, minek? Amúgy apró színlöpélye játékokat nem írtam föl témánat, de gondoltam, akkor így megemlítem, hogy, hogy kijátszottam a Witcher 3-at. Kemény, kemény. Fú, hát. Ja. Óra volt? Na, mindjárt megnézem neked pontosan. Azt mondja, hogy Witcher 3, 130 óra volt kereken. Wow. És fú, ez a játék. Tehát, hogy annak megvan minden achievement, megvan minden Megvan minden achievement, van. Így, így van, minden mellé. Tényleg következő. csak hiccelek? Ne, tényleg. tényleg. Kastag Kastag úr, <laughs> És ö, ö, volt egy kettő ilyen. Sopósabb egységben. De érdekes nem az volt a legnehezebb, hogy például a legnehezebb szinte ki, mert az hót könnyű volt, mert hogyha mindig csináltad a mellékküldetéseket, kaptál annyi x úgy fejlődtél, hogy majdnem mindig a szörnyek fölött voltál. csak nem szabadott előre menni nagyon olyan helyekre, ahova hmm. még a játék nem enged. De például voltak olyanok, hogy valamilyen bizonyos varázslással kellett megölni bizonyos számú embert, vagy fejbe kellett lőni nyílpuskával, és az borzalmas. Tehát, hogy a játékban a nyílpuska használata az nagyon nem, nem könnyű. Ilyen nem esik kézre meg olyan kicsit fura a mozgás is darabos az egész harcenszer, meg a, fej, a fejlődésre számítja, hogy nagyon külön a játék, úgyhogy az kicsit. Gondolom, a egy billentyűzött játsz. Igen. igen. igen. ezt a részt már, megtalálnak a kettőt is, azt már kontrollre optimalizálták inkább. Igen, de ne, ne, nem is tudom, hogy miért akartam megérrel menni. Valahogyan a nekem az inventori kezelés a betűkkel az mindig könnyebb volt. Tehát hogyha meg akarom nézni a cuccokat, akkor i, ha meg akarom nézni a küldéseket, akkor jé. Ha. Me, ha valamit használni akarok az a tab, nem tudom, a, a kontrolján is gondolkodtam, de aztán maradtam a bűnöntjűzetegérnél, és abszolút bevált, tehát nem éreztem hátrányát. És fú, ez a játék, ez, ez valami isten király. Tehát, hogy aki még nem játszotta, vagy, vagy ha nem játszott az egy-kettővel, az se baj. Tehát, hogy ennek simán neki lehet ugrani, és nagyon-nagyon megéri. Ez egy nagyon király játék. Ja. vannak benne olyan isztereggek, tehát euh, például volt az egyik elvencem, most nem, nem ezek, vagy és mi, hanem van egy küldetés, és valakit meg kell keresni, aki bizonyos világok között mozog. És hogy nem emlékszik mindenre, de hogy volt egy másik világban, és akkor, hogy mi az a világ, rákérdeztünk, és akkor elmondta, mert hogy nem biztos, hogy elhinnénk, de hogy egy ilyen olyan helyem volt, hogy, hogy fény van az emberek fejében, és távolról harcolnak egymással, mint a varázslók, és közben mindenkinek repülő hajója van. És hogy ez valójában a cyberpunk lehetnek -e a világa, úgyhogy az mekkora ki lejne, ha abban a játékban ezzel a karakterrel találkoznánk, akár csak egy pillanatra is. Szerintem biztos, hogy benne lesz. Hát én is remélem. Fú, ez e nagyon jó lenne. Erről egyébként hallottam a cyberpunk kapcsán, hogy, hogy így van egy ilyen küldetés, meg karakter, ami, aki konkrétan a cyberpunk világáról mesél. Igen. Igen. Hogy, hogy egy olyan világban járt? Hát ez hatalmas zicser lenne, hogyha. De hát, biztos, nem tennék hát, be. Beleteszik. Én ja, meg a másik kedvencem, hogy ugye van a játékos két nagyobb kiegészítő, és ez tényleg, ezt, ezt úgy értsétek, hogy nagyobb kiegészítő. Tehát az első kiegészítőt az 12 óra volt ki játszani, a másodikat pedig 20. Tehát, hogy ezek abszolút nem olyanok. És van egy-kettő DLC, ami viszont minden ingyenes hozzá. Tehát, hogy a Game of the year en kívül is ingyenes azok a DLC-k, és abban van egy küldetés ahol egy torony megjelenik, és be kell menni a toronyba, aminek a védelmi rendszere beindult, és a a védelmi rendszernek a rövidítése a DRM, most meg nem mondom, mi volt magyarul, meg angolul, de a DRM volt a rövidítése, és a feloldáshoz a, az egész megoldás egy könyv volt, aminek meg a, a rövidítése a GOG volt. És akkor erre nem ki az egész, hogy a DRM ellen a GOG a legjobb. Mm. De, ugye kurva jó volt, ez Igen, én most mosolyogtam. Igen, mert a Gogon jelent meg elvileg Igen, először a jelenték, meg ott promózták, meg ugye ugyanaz a kiadó talán, a, vagy nem tudom. Hát, valami... hát a Gogot azt ugyanaz a CD Projektre csinálta szerintem a Gogot. jó ja, nem, már hülye vagyok. Nem rá, vagyok de benne is. biztos, de ja valami, valami van a háttérben összefonódás, az biztos. Igen, összefonódás van, de nem ugyanazok csinálták. Ijeséget nem akarunk mondani, mert így. Hát is. Én, most, én most mondtam, úgyhogy, de visszaszívom azt. Visszaszí... Az még jó. Szerintem, ha egy adásban, sőt, majdnem, hogy két egymást követő mondatban tudod cáfolni. <laughs> az é. a legjobb. Igen az a legjobb. Így elvitatkozhatsz magadban. Na de igen, például, hogyha a dobozossal rendelte meg a bicsert, akkor a gogon kellett aktiválni. Azt tudom, tehát a Steam-en nem is lehetett, hanem Steam en külön meg kell venned, hogyha oda akarod a játékot. Meg például most, ami van, ez a Gwentes kártyajáték is, ez is például a gogon működik. Igen. Hát, ez Google-exkluzív igen. Nincs is máshol. A gogon nekem nem sok játékon van. Múltkor volt ingyen ez a Shadow Warrior 2, igen. Na, azt behúztam. Az jó játéknek tűnt, amikor megjelent a olyan. Kicsit olyan, mint hogy a Shadow Warrior 1-nek egyet volna egy kis Borderlands-szel. Jajajaj. Meg lehet kóba tolni, meg ilyen jó pofoságok vannak benne. Úgyhogy azt így bekattintottam én is. A gogot azt én is nagyon használom. Igen, külön kliens telepít, úgyhogy ez... Így van. Mondjuk, mondjuk letöltöttem, mert rájöttem, hogy a Twitch-et össze lehet kapcsolni ezzel a Gwent-tel, és akkor a gwent kapsz kap szucokat. Az más kérdés, hogy a játékot még lesetöltöttem, és el és nem Ezt is fogom. Na, is, és mikor mozgsz azzal játszani. te... Valószínűleg nem is fogom, de össze van kapcsolva, és a Twitch-en kiírja, hogy kapom a droppokat, úgyhogy én tökre örülök neki, de... de majd, majd... Úgy tervezem, hogy majd később elindítom, és akkor meglepődöm, hogy mennyi extra cuccon van, hogy másnak nincs, és nekem mennyivel jobb, mint a többieknek. Bár nem hiszem, hogy lesz. Biztos el. ez lesz, igen. Én is ettől félek. 2010-29. Hát vagy 77, <gül> hogy stílusszerűek <gül> legyünk. Jaj, jaj. Igen, amikor a, már az öregek játszanak, csak kövente. Igen, mondom, akkor így elindítod az öregek otthonába, és azt mondod, hogy. Nézd csak, Béla! Nekem ez megvan! <gül> hát ott nem bingózni fognak hanem ja, Meg háztomozni. Meg háztomozni, igen. Moderni legokottan lesz ez. Na, de ahogy nézem, végig is értünk. Ja, végig értünk ezen a bandről is. Meg a témákon is és igazából ennyi, ennyi, ennyi, ennyi voltunk, nem? De az az igazság, hogy az elmúlt egy-két hétben mindenki a Red Dead Redemption 2 lázban égett, meg a Black Ops kapcsán is, ugye a Black Ops-ban már úgy, már múltkor meséltél róla, a Red Deadről meg olyan sokat Mes nem tudunk. Meséljek még a Black Ops-ról? Hát egy kicsit meséljük. Van benne event. E jó ja, ezt kérezni akartam, hogy ott bekerült a Halloween-es dolog, vagy valamit kitaláltak. Igen, el. igen, most itt én nem tudom, hogy most mi ez a trend, de ami a Fortnite-ban is van, hogy vannak ezek a passzok, tudom, amiket meg lehet így venni. Igen, igen, igen. És vannak, tehát játszol a játékkal, kapod a pontokat, és akkor itt ilyen tírek vannak, hogy akkor így, mintha lépnéd a szinteket. De akkor itt nincsen olyan, hogy van a fizetős oldal, meg, a, meg az ingyenes oldal. Nem, Te nem, nem. Mert most úgy csinálták, meg? Az úgy csinálták meg, hogy korábban jött egy, egy ingyenes Skála, ami elmegy 200-ig, tehát 200-as És valahogy ehhez csapták hozzá Halloween eventet, ami hát jóval kisebb skálán mozog, tehát csak 20-30-ig nem tudom, tehát itt nem olyan sokáig. Mondjuk Aztán ez nem is rossz, hogy ez így van megoldva. És akkor mindig, hogyha teszek bele új eventet, azt meg nincs skálán, az adobják, az nem a ne hülyeség Ja, de ez érdekesen csinálták meg. És ahogy ugye léped a tíreket, a tíreket, azt mind a két részben léped egyszerre. Tehát igen, azok igen. ugyanúgy mozognak. És ha azok úgy megvannak, akkor azt megkapod hozzá. Most az event elvileg, tehát nem a Halloween, a Halloween azt hiszem ilyen 11-2 napos, ha jól emlékszem, a, viszont a, a másik, a nagy, ami 200 dírig tart, az olyan 50 nap uh -huh. körül mozog jelenleg, hogy annyit van, ideig szedheted benne a cuccot. És úgy van megcsinálva, hogy vannak dolgok, amiket kiírja, hogy ez micsoda, hogy kapsz érte valami skint a karakteredre, vagy arcfestést, mert... Ar És ez csak multival? Tehát, hogy mondjuk ez a, bl a Blackout-tal meg a zombival, ez nem megy össze? <gül> Ö, várj, a zombival, meg a blackout nem tudom. Ugye a zombiban mások a karakterek teljesen. Jó, de, de, de úgy mondom, hogy mondjuk, mondjuk az egyik reward az multiba valami skin, a másik meg mondjuk a zombiba valami skin. Tehát, hogy ez nem így van, hanem csak, csak multi az egész. Hát, amiket én láttam, az, az szerintem multira van mind, mert ugye a múltis karakterekre mutatja az arcfestést, meg minden szart. igen, igen. igen. De például vannak ilyen sztikerek, ami tök jó, hogy ugye lehet a fegyveredre festeni dolgokat. Az használhatod ja, ja. ott is a fegyverfestésre, vagy a falra lehet felnyomni ilyen matricaként. Tehát ilyen, ilyen multifunkcionális lényegében a felhasználása. De gondolom, van ez az arcfestés, ami Halloween jelleggel mindenféle ilyen zombis, meg vámpíros baromság, és Én nem tudom, hogy ezt miért mintha valami óvodásoknak gyártenek tényleg a játékot. Hát ez, ez, ez megint olyan, mint például, amit most tettek a forzába, hogy gatya meg póló meg ilyenek, hogy minél több mindent lehessen ment csinálni, és elmondhatják, hogy van bent tartalom, az más is, hogy hát, na, nem olyan exten. Ez itt is, igen. És azokon a tartalmakon tudom, így megmutatnak, hogy ott van azt ott vannak ilyen ládák is, vagy lád, ilyen bőröndök, ami igazából csak annyi, ott, ott vártam volna valami animációt, tudod, hogy hú, ott a bőrön rákötintsz kinyitja, tudod. de így szokott lenni. De igazából mm -hmm. csak annyi, hogy amikor eljutsz arra a tirre, akkor jeleníti meg, hogy mit kaptál. Tehát így csodálkoztam is, hogy kaptam valami izé amikor a bőrön ikon volt ott. De amig az... ezt tetszik, hogy nem mutatja meg előre, én azt mindig utáltam minden játékban. Tehát én de az de autós játékokban is azt szeretem, hogyha le van takarva egy fóliával, amíg nem oldom Meg Meg aztán is. random is elvileg legalábbis nekem úgy tűnik, hogy más értelme nincs. Hát gondolom, hogy mindenki megnézni a neten, hogy mi van ott, mert valaki föltöltött, aki megjutott. Hát lehet, hogy azt megnézheti. Nem hiszem, hogy... De most, most random, tehát valakinek kijön az, ami másnak a kétszázadik térnél van. Tehát az meg nem, ne nem biztos, hogy fel. Sémán. De mondjuk ez, ez, ez szerintem tök jó pufa, hogy így is léped úgymond a szinteket a játékba. Mm -hmm. Mert hát ott van, hogy a, a, a szint szintlépés meg a Hát a szokásos, meg a fegyverek, gondolom, meg, meg a meg a. Prestízs, a prestige, a karakterre, igen. Ó, ez a fu. És ez amúgy a menü rendszer az jobb, mint a VW2-be volt? Szerintem egy fokkal jobb. Jó. Tehát hát akkor ez még mindig szar. Szar. Egy valami, igen. Egy valami nem. Jó, de ez még az én hülyeségem, hogy a karaktereket sosem tudom, hol kell beállítani. De valószínűleg az azért nem tudom, mert ha beléptél mondjuk a blackoutba, pár párikonnal kevesebb van, tudod. És akkor vissza Aha. kell menni a gyökérbe, hogy állítgass olyan dolgokat is, amit ott minket. Például megjelent a Black Market, aminek a keretén belül jött ez a tíres baromság, és annak az ikonja például nincs benne a blackoutba. ba Tehát ha belész a blackoutba, ott meg sem tudod nézni, hogy miket unlockolhatsz pedig elvileg ott is kapod ugyanúgy az xp tehát a tíreket hmm. tudod ott is lépni. Nyilván nem ott használod a dolgokat, mert a tudod. Lát hát akkor megmutathatnál. Közben megfulladok. Igen, mutathatna nyugodtan, de tovább tették bele. Meg ugye ez a Black Market is olyan, hogy ezen látszik, hogy itt jön majd a mikrotranszakció. Mert ha rákattintasz, hogy mi van a Black market akkor kírja, hogy ja még semmi. Ezért van a következésben, hogy van-e már benne valami is, semmi. e Mert elég jó, hogy van szik ez a Black Market. Nem, még nincs ez a beetetés, tudod. Jaj. Nyilvánvaló, hogy itt majd lesznek ilyen szezonális ilyen, ilyen passzok, amiket meg tudsz venni. És ugyanez a jön úgy fog menni ilyen tírekkel, tehát mint a Fortnite-ba. Igen, csak az igen. már nem lesz ingyenes. Ja értem, értem. Akkor nem az a az a a kis... De hogyha mondjuk, e, hát nem tudom, ezt nem biztos, hogy meg. Még az a baj, hogy már úgyis annyian vették meg, mind a cukrot. Tehát, hogy tehát kiadnak egy fulláras játékot, amit még szezonpasszal is megoldanak, amit szintén ki kell fizetnem, és akkor ezen kívül még paszt vegyél. Tehát, hogy ez, ez De már a legteteje. Te nem játszották korábbi játékokkal, Mindig így volt. Jó, de, nem, ott vállam, ne. volt, és akkor ládákban nyithattál cuccokat. Jó, de mondjuk de a VV2-ben mikrotranszakció volt, de ott, hogyha farmoltál, minden event ingyenes volt, és minden extra fegyver, meg ilyenek az ingyenes volt. Jó, az mondjuk jogos. Igen. Na, az előző kodokkal nem játszottam, azt nem tudom, hogy hogyan van, de ott például az eventek. Ez Igen, nekem ott működött, is ingyenes szert, volt, a be a fegyvereket. Ott is ingyenesen tudtál nyitni ládákat, meg mindent, csak nyilván, hogyha dobáltál bele le akkor Tudtál venni abból is ládát, amit amúgy ja, elvettél. Tudtál persze. venni, csak sokkal lassabban. Na, ez például engem sose zavart. Mondjuk ott, hát, hogy ott nem is értem, hogy miért nem verték a mellüket, hogy p 2 mert ott konkrétan fegyver variánsokat nyithattál ládából, valamelyik korábbi Black nem is tudom melyik volt. Azt hiszem a, a kettőben vagy a háromban volt ilyen, és akkor valamelyik nagyobbat sebzettel lassabban lőtt, meg ilyen voltak. Igen, vagy más nevük is volt, ez most nem tudom melyik kódban volt, de talán az Infinite warfare is volt bár. Lehet, hogy az az előttiben inkább még Black Mindegy. Az a lényeg, hogy az megváltoztatta a játék mellettet nyilván valamilyen szinten, hogy más tudott a fegyver, amit nyitottál olyan ládából, amit amúgy pénzért is lehet. Szóval, de nekem az a rendszer is tetszett. Jó, Jó, Én... A fegyverek jól néztek ki nagyon. Könyörgöm pénzért tőlem ládát vehet amiben eshet jobb fegyver neki. Jobb fegyvert nevelsen pénzért, ami csak pénzért lehet megvenni. Tehát engem ez zavar, Igen. hogyha mondjuk van egy fegyver, ami a legópébb szar, vagy akármi, és az mondjuk 2000 forint, és az akkor is 2000 forint, hogyha 600 órát játszol vele. Tehát hogy ez, ez, ez, ez nekem nem tetszik. Jó, mondjuk most sokan panaszkodnak, hogy a, a menőbb fegyverek azok magasabb szinten nyithatók ki, és azok erősebbek. Hát ez általában Én például most olyan fegyverrel hangálok a legtöbbet, ami Érzem, hogy szar, de úgy szeretnék egy kis kihívást belőle. én ezt akkor is ölni fogok, mint az állat. Meg hát minden fegyverre meg hát, kell így. csinálni a challenge hogyha ki akarod maxzolni a kamókat, ugye bár, Ó, így. Hát. A szarral is játszanak kell egy idő után. Mindennel. Így van. Hát ugye van a Black Metal vagy hogy hívják, az a sötét anyag nevű. Az skin. a leggyúlátszó cígen. És hát ahhoz az kell, hogy minden fegyverhez szedd össze a gold kamót, a gold kamó, meg minden fegyvernél azt jelenti, hogy szedd össze az összes skin, tehát az összes challenge-ot csináld a, hát ez, a ez, ez volt a VV2-be is, a, igen, igen. hogy be kellett aranyozni, és a végén volt a platina, és nekem már nagyon sok fegyverem arany volt, de aztán meguntam. Meg fölbaszott az, hogy állandóan később öltek meg, mint hogy a falnák kinézzek meg ilyenek. Tényleg itt vannak ilyenek? Ugyan évek Mi vagy a falnál, kinézel, és... Te -te -te -te, hogy nem oda megy a golyó, vagy, vagy már ben vagy a fedezék mögött, és még kapod, meg ilyenek, tehát ilyen lagok, meg ilyenek. Vagy nem regisztrálnak a lövések, így mert van, így a, van. A, a, tehát te még lősz, de valószínűleg a szerveremmel már azon, hogy te meghaltál, csak neked még nem szólt senki. Igen, na ilyen van, még itt is. Vállal akad, de nem bészes szerintem. Így játékmenet szempontjából ez a bogos kor, talán mondhatni. Nos, Na, vannak ilyenek, hogy kirobál néha egy errorral, hogy hello. Ezt meséltem módkor, hogy a blackout módból is kirobott egyszer, Még így játszottunk, és egész jó helyen voltunk. Ja. Úgyhogy jó, hát ez és Ez sose leszivátlan. hibátlan. Valami baja mindig lesz. Jobban bejön még mindig. Mint, Mint a, a single? <laughs> <gül> Mint, a single. <gül> <gül> Mint a blackout. Ja, értem. Meg a zombi mód is egész szórakoztató. Bár eddig két pályán játszottam, elvileg három van, meg talán ez passzal négy. Hát, lehet, meg kell nézni ezt a másik kettőt is. Ugye már ja, van szóval az, a... amit, amit ö, a videóklipben is nyomattak, ez a arénás, ez a Igen, a római gladiátoros cucc. Meg van a Titanic hajó. Igen. ezzel lehet rohangálni. Ezt a kettőt próbáltuk. A harmadik elvileg egy börtön. Igen, valami ilyen tipikus zombis horror cucc. Azt mondták, hogy az talán a leggyengébb pálya a három közül. Igen. Hát mert az olyan tehát hogy Érte, mert a Titanic az mégiscsak más a Titanic, meg a római... A Titanic nem krisés, tudom. Hát jó, de hát a zombik mikor voltak? Hát a de hogy ezen kívül érted? Tehát, hogy na, de most egy börtönben, minden második film börtönben játszik zombikkal. Igen. Ha lehet. No. Ritkán nézek filmeket. De akkor is börtönös zombis so a természetesen. Ja, jó, nyilván. Na, szóval nekem, nekem eddig bejön még ez a kód mindig. blackout még nem sikerült nyerni amúgy, de nem is nagyon erőközünk. Mondjuk így. De az is egész szórakoztató. Na akkor tetszik. Ja. És így, vicces, és sokan amiatt vették meg, szerintem a, a blackout miatt. De a múlt hát az, az, az a sokkal, sokkal jobb ott rohangálni és lövöldözni. Kíváncsi hogy hogyha nem lenne blackout, akkor mennyivel vették volna meg kevesebben? Szerintem nem sokkal. Hogy te nem sokkal vették volna meg kevesebben? Igen. Tehát, te teh teh, hogy a kódot azt szerintem. így is vették volna, mint a cukrot. Merkód. Hát. Most ez a Blackout, ez nagyon fölhúzta ezt a szekerét. Ha Vették, mint a cukrati, tehát jobban vették, mint a vv 2 t pedig ott nagyon felháájapolták, hogy végre meg egy második világháború. Hús. És amúgy azt is vették rendesen. Azt nagyon vették. És ezt meg az elvileg dupla annyian már az első pár napban az eladásokat számítva. Hát ez ilyen óriási rekordokat döntöget. Nagyon tehát jó. ilyen első, nem tudom, egy-két nap alatt ilyen 500 millió dollár bevétel, meg ilyen nem tudom, mitet magyarázták. Tehát, hogy írgalmatlan sokan vették meg. Ja, ja, és ez, ez, ez a szám ez szerintem a blackoutnak köszönhető nagy mértékben. Így van, és kíváncsi vagyok, hogy ezekből, ott, lehet, hogy ezeknek a 80-90%-a megvette már előre a season is. Ki az a hülye, aki ezt megveszi season Pass-szal? <gül> <gül> Jó, van na én. És van. <gül> <Jó>, <gül> de te saját magadnak szóltál be. Nem, nem is én szóltam be. Köszönültad a torkot, ez ugyanaz. Hát én csak utaltam rá. Utaltam a dolgokra. Na úgyhogy most már csak a BF-et várjuk. Aki amúgy a így utólag be Betőfűnnek, tehát az ilyenek volt esze, hogy tényleg hogy nem a Red Dead Redemption kettő fenni. környékén jelent meg. Mert... Igen? Jó, bocs. Jó, szálló jó, ja, semmi, csak annyi, hogy a BR5-t eltolták, és hogy az ilyének. talán ez volt a, az utóbbi években a legjobb döntése, általában mert nem csinálják a dolgokat. Azt hagyján, hogy eltolták, de most bejelentették, hogy a megjelenéskor nem is lesz benne a battle royálos mód. Mi ezt én nem is hallottam. Pedig elvileg Twitterben írták ki a Dice talán. Úristen. Ne, be is linkelem a show szerintem. Én nekem nincsen Twitteren, vagy hát van Twitterem, csak nem használom, úgyhogy lehet, hogy akkor ezért. Ugye megkeressem a ide vonatkozó cikket. Ne, most Ez a, a Battlefield nagyon küzd saját maga ellen van egy olyan érzésem. Hát inkább az Electronic Arts küzd, nem tudom, inkompetens Tud, akarnak? Azt akarják, hogy ebből is egy Titanfall legyen? Hát nagyon arra gyúrnak. Amit a saját marketing bullshit miatt lehúznak a rolo. És meg értem, mit akarnak csinálni. Na, jaj, valami. Stuti, hogy ez hír volt, hogy nem jelenik meg. És később pénzért veszed Még meg újra? Hogy... Persze ingyen lesz benne. Hát jó, hát a mai világban ne idegesíts. Hát a Battlefield-nél azért beharangozták, hogy jaj, nem lesznek izé fizetős fizetés DLC-k. Ja, igen, fizetős DLC a fizetős DLC-t nem lesznek, de a fizetős tartalmak igen, nem ugyanaz. <gül> Na, most keresem. Mint ahogy én ezt nem hallottam, nem, nem tudom. Lehet, letörölték akkor utólag, mert valaki kitette, aztán gyorsan elvette. Jó, de mondjuk megcserébe mondhatják, hogy a battlefield a van single, szóval kenjék a hajukra. A... Blackout. A Így van. Itt van, ennyi. Egy, most a PC-gúrjánál találtam meg hirtelen ezt a hírt, és azt írják, hogy csak jövőre jön a betűröjál mód bele. isten, ennyit késni fog? Ja. Atya ég. Ez most párnapos hír 25-én jött ki. Hát jó, hát ők tudják, műsorják igen, de ez a vicces, hogy egy hónappal egy eleve eltolják a megjelenést, és utána még ezt is bejelentik, hogy jó, hát még ezt sem lesz szám benne, de ez így most akkor mi van? Nem, mintha engem annyira zavarna, mert nekem a múlti nagyon tetszett a Battlefield 5 de akkor is. Hát jó, de itt is most ez a nagy duranás, tehát amit mondtál az előbb, hogy, hogy a kodot nagyon sokan csak a Blackout miatt vettél, meg Szerintem a bf 5 is nagyon sokan csak a a Royal, vagy a nem, bocs, Firestorm miatt rendelték Igen, elő, úgyhogy, úgyhogy most ők meg így nézik, hogy oh, eltoljátok, hát akkor cseszítek meg. Igen, és nem is ez az egyetlen probléma a Battlefield kapcsolatban, hanem hogy mindig jön valami fasság, amiben így belefejelnek. Igen, és az, az, ember az első az, Ezen a héten mi lesz, amit elcsesznek ezek a szerencsétlenek? Én hát, komolyan éve. mondom, most már azt várom, hogy kijön a játék, és olyan lesz, mint a BF4, tehát ilyen játszatlanul szar. De most már az lesz a következő lépéses, köszönöm. Hát lehetséges. Hát jó, hogy ők tudják. Van elvileg egy roadmap, hogy mi a, mi a helyzet. És itt nem is tudom, hogy itt írják. De mindegy. Ez azért, hát szíves ez a lényeg. És főleg amellett, hogy a Call of Duty meg ennyire sikeres, a ténylegáradási számokat, olyanokat az hogy ihaj. És emellett még a Battlefield így palfaszkodik. Várj, hát tudom már, hogy a Battlefield 5 miért csúszik meg, mm. meg miért megy később a Firestorm. Hát passzus, redvedeznek. <gül> Há az most jelent játszanak? meg, persze. Hát biztos, hogy azzal játszanak. Ott mindenki. Nem hiszem. És, a, és, a, és játszanak, és miközben játszanak így vakarják a fejüket, hogy egy, egy pár éve még mindenki a Frostbike motor dicsérte ezt meg hogy a francba csináltál meg? Lehet. <gül> Vagy a Frostbike motorot még mindig lehet dicsérni? Az a BF-öt is jól néz ki. Így a beta alapján. És akkor lehet, hogy az még a vég, végleges változatra még jobban fog mutatni. Így van, nem lesz az csúnya. Valószínűleg nem. Csak aztán jelenjen meg végül. Így van. Mert, az ne, mert az nem hátrány egy játék, nem hogyha megjelenik. Elvileg jön most, hanyadikán uh, jön. Nézzem már a megjelenést, én is tudom, mire csúsztatta. Hát valami november elején, nem? Vagy közepe? Valahogy így. Ha ja, minden igaz. Ami már ugye jövő héten. Igen. A november. Bár, Igen. nem tudom, a Nem, szerintem két hét múlva fog megjelenni. Két, két vagy három hét múlva. Gyár meg is, Kukka. november 20. November 20. akkor. Az, az egy hónap akkor, inkább. Ja, 22 nap még, basszus. Igen. Hát azt hittem, hogy korábban. Hát köszönjük, hogy ennyire eltoltátok. Jó, de hát, hogyha valamire megéri várni, az biztos jó lesz, nem? Ezt szokták mondani. Ilyenkor mindig a gyóknukán forrave hűteszem, vagy emlékszel és mennyit vártunk, egy trá. Nem volt az olyan rossz. Mindig előhozott, hogy nem volt az olyan rossz. Igen. Bár mondjuk az a baj, hogyha ennyit de vársz egy játékra, tehát most a bf t megjelenne úgy, hogy nem olyan rossz, az már nem lenne elég. Hát ez nem. Gyuknunk emis ebbe át bele. Tehát a, nem, az szar volt. Nem. A nyolc év után a nem rossz, az, az nem jó. Tehát Hát a szar az kifejezetten... Hát a szar az kifejezetten szar. Igen. A szar az szar? Ez így. Ez definíció szerinti szar. <gül> Na mindegy, túltárgyaltuk ezt is szerintem. Így van. Én várom a Battlefield 5-öt, addig játszom a Call of Duty Black Ops meg ami van még. megvárjuk a reddet is. Ja, a PC-re. Hát ez egy darabig még szépen lassan. Várat magára, addig is viszont majd jövünk még a, a valamikor, és akkor beszélünk majd valamiről. Hát, ezek olyan jó ilyen, ilyen trélerek lehetnének, tehát egy filmtrélereket é, kellene csinálnod. Jaj, jaj, jaj. Ez a film a lesz valami. Valamikor. Jelen, ja, nem, nem, nem, ez a végén megjelenés. Nem. Valamikor. Készült a megbízásából? Igen. Tehát ez nagyon érteném hozzá, szerintem. Hája, nagyon, nagyon meg tudod hozni az ember kedvét. Csinálni akarok majd vágott videót bármiről. Csak lusta vagyok, mint a szar, nem tudok vágni, és ezt a kettőt kombinálva nem gyójt le. A, és te pedig úgy megnézném. És kevés a hely a vinyómon. Pedig fölvettem egy csomó Battlefield 5-ös üzét is. gameplay a bétából, hogy na majd arra összevágok valamit, és ez a, megmondom a frankót videót. Ja, vélemény, vélemény, kivágás. Igen, sz -sz -sz. igen, de ahhoz én nem vagyok elég egoista, hogy, hogy, hogy, hogy úgy érezzem, hogy az én véleményem az megér egy videót. Pedig nem nehéz egoistának lenni, csak szar le mindenki mást. Ja, ja, ja, ja egy pösnek kellene ennyi. vagy Viszont addig is akkor elköszönünk, és majd jövünk a legközelebb, ami majd lesz valamikor, valamikor. lehet. lehet, lehet, lehet. <síns> rosszabb. Mondjuk azt, hogy sziasztok. És sziasztok! A...